Du lytter til Radio 24 /7. Den originale Dallradio. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, for det er jo blevet mandag og dermed endnu en gang tid til Danmarks eneste holdningsborende mediemagasin Q&A. Mit navn er Henrik Fortrup, og min medvært er som altid Mikkel Andersen. Det her er i øvrigt den sidste udgave af Q&A. Men... Ingen skal glæde sig for tidligt. Træerne vokser ikke ind i himlen, for det er kun den sidste udgave inden sommerferien. For 7. august vender vi frygteligt tilbage. Og vi skal tale fodbold-VM i dag. Især tv 2 for er der gået for meget klap -hats entusiasme og familien Danmark-begejstring i det? Og hvor kvalificeret er det lige, at de bærende kræfter er håndboldeksperter uden sønderlig erfaring i fodbold? Vi skal også tale om dagbladet af information. Det er det på mange måder sære dagbladet. Der er netop kommet en ny bog, der ser tilbage på de seneste 25 år af avisens historie. Vi har to af avisens tidligere chefredaktører i studiet. Og vi skal også lige runde en skarp og polemisk kommentator, der sjældent går i vejen for at gå lige i kødet på især politikere. Nu er han sig selv blevet angrebet af en politiker, og det synes han er for dårligt. Det lugter af dobbeltmoral. Vi spørger David Trass om han har mistet det kølige overblik i ren og skær selvmiddelighed. Og så kan vi også lige byde ind med en status fra en af de centrale aktører i forhandlingerne om det. medieforlig, der jo lader vente påfaldende længe på sig. Du lytter til Radio 24 Information startede som en modstandsavis under besættelsen, under ledelse af den ikoniske redaktør Børge Oates, og avisen var i en årrække under og efter ungdomsoprøret den intellektuelle venstrefløjs hoforgan. Men hvordan har avisen udviklet sig efter murens fald, og hvad er dens plads i det danske mediebillede? Bogen Hele Verden Forfra gennemgår Avisens historie de sidste 25 år, og i den anledning har vi inviteret to af Avisens tidligere chefredaktører i studiet. Det har vi nemlig, og stor velkommen til dig, GMS, chefredaktør på information fra 1994 til 1996, og siden da har du været engageret på Avisen som især klummeskribent. Også pænt goddag til dig, David Tras, chefredaktør på information fra 2006 til 2008. Nu har I jo begge forladt redaktørstolen for... Ja, noget tid siden. Nogle lø... gav lidt længere tid siden end David. Men, men når I ser tilbage på, på, på dagbladet information i dag, hvad er det så for en avis, øh, der er kommet ud af det, hvis vi ligesom tager, laver sådan et øh, nedslag her, anno 2018? Hvad siger du, Giver Mats? Ja, den er i hvert fald anderledes end den, der kom frem i begyndelsen. Fordi øh, de første dage, det var jo et stykke ind i sommeren af 1945, den blev til en avis. I virkeligheden var det ikke en avis først, det var en, et presbyrå i virkeligheden. Et illegalt presbyrå, som også kørte selv, øh, altså fik distribueret under livsfare. Og i maj 1945 øh, går han så ud og i Fæderlandet, det nazistiske blad Fæderlandets bygning, og får startet en avis en måneds tid eller to efter han får altså noget økonomisk støtte. Og der var det jo folk, som var præget af modstandskampen i høj grad. Og det var også en avis, som var modsætningsfyldt, som den også er i dag. Altså på den måde ligner den også dengang. Altså den har den samme tradition som dengang, at der var forskellige holdninger i den. Og øhm, i årtids tid jo meget... Uh, han, det, man oplevede tit dengang, at der var to forskellige ledere, og så opfandt jo en leder på forsiden, og en leder på bagsiden. Og så skrev man, at Karsten og alle der var ansat på bladet, havde ret til at skrive leder. Så man oplevede, at på den ene side skrev Børge til et eller andet kritisk om et eller andet forhold, og måske også med en politisk holdning. Og på bagsiden skrev Poul Meier så en uh, leder med det stik modsatte synspunkt. Og det, det kan man stadigvæk se. Det har jeg også selv været ude for i en af de udtalte EU-afstemninger. Der skrev jo Lasse Ellegård en øh, en leder imod afstemningen, og jeg skrev en leder for EU. Og det fik vi meget hån for på ekstra Ekstrabladet. Men det var faktisk et led i den tradition, som informationen havde. Den har de opretholdt, synes jeg, i prisværdig grad. David Tras øh, du har jo så haft chansen som chefredaktør på informationen. 10 år senere en øh, GMS. Hvad er der sket, siden du forlod informationen, øh, og så til i dag? Jeg skal lige først sige, at det var fra 2004 til 2006. Jeg var chefredaktør, fra det, det er bare for at sige, at afstanden var lidt længere tilbage. Men altså det, der er sket øh, siden da, det er i virkeligheden, at øh, information har haft nogen rigtig gode år. Altså information, synes jeg, er vi i forlængelse af, hvad Geo var inde på lige før, at være en vis, vis højdepunkt er meget, meget højt. Nogle gange er det virkelig en fremragende avis. Nogle gange leverer det virkelig, virkelig god ting. Problemet er, at information siden min tid, men også i min tid, naturligvis, havde for mange dage, hvor man godt kunne mærke, at det er en lille redaktion, og hvor der ikke er nok spændende i avisen. Skal man overhovedet holde information som, som eneste avis? Det, det synes jeg ikke, fordi information er en avis, der ikke sådan dækker nyhedsstrømmen som sådan, dækker nogle andre ting. Og nogle gange så kan der gå lige lovligt meget sådan sidste nyt fra PHD-studierne over avisen. Så derfor er informationen nødt til at være en avis, man holder ved siden af en anden avis. Så det er et supplement geomægt? Nej, nej, det synes jeg ikke mere. Altså, jeg synes, I det er helt enige med det, der, der mener jeg ikke, man kunne nøjes med information. Det kan man godt nu, fordi der er så mange elektroniske muligheder, man kan gå ind på. Jeg synes ikke, det er et L, der gør det jo stadigvæk, man skal have to aviser mindst. Men man kan godt, det synes jeg. Men jeg er også enig med David, at det, der var mest irriterende som chefredaktør, det var de der op- og nedture, som jo kan forklares med en meget lille bemanding og et dårlig økonomi. Men hvis man ser på information i dag, og hvis man kigger fra mit meget reaktionære sted, mm. langt ude på den blå fløj, så... Kan, har jeg svært ved at se umiddelbart, hvad er argumentet for, at man skal holde information, og ikke holde politikken i dag? Det er meget de samme emner, det er lidt identitetspolitik, det er noget med, det er synd for flygtningene, men eh, politikken har så også bare den her mere omnibustækning, som information aldrig rigtig sigter på at levere på samme måde. Jamen altså, sidder jeg jo ikke her og skal holde en, en salgstale for, hvorfor man skal holde information eller politikken for den skyld. Jeg vil sige, at hvis man er meget venstreorienteret, hvis man holder meget af debatter, der foregår et godt stykke ude på venstrefløjen, øh, omkring sådan noget enhedsliste alternativet noget, så bliver man bedre oplyst ved at læse dagbladet information, end man bliver ved at læse nogen anden vis i Danmark. Problemet er, hvis man ikke er helt derude, hvis man sådan lidt mere bevæger sig ind mod, mod det, man kalder centrum venstre, hvis man interesserer sig for mere andet end den yderste venstrefløj, så kan øh, information godt virke, som Per Højeholdt øh, berømt sagde, øh, som en lille pjosker. Sådan lidt, øh, lidt, lidt sekterisk avis, måske. Altså, jeg, jeg tænker bare på, Mads, du, du skriver for, for information i dag, altså, en stakkelsmand som min medvært, der jo befinder sig et sted til højre for Genghis Khan, er han fuldstændig hjemløs, øh, hvis han fandt på at øh, nej, det informationen? jeg forstår, information. nej, jeg forstår ikke. Jeg forstår heller ikke helt, det navet siger med det, fordi det var jo et øh, prædikat, bladet fik i øh, ungdomsoprådets dage, som et led i en politisk debat, og det var et efterblad, øh, øh, skrev altså simpelthen ristbladet, og øh, ret og det kunne der måske være lidt om. Men altså, <laughs> øh, i det store hele synes jeg ikke, det passede. Det var mere, som sagt, et led i en politisk kamp. Jeg synes først og fremmest, bladet var meget og er meget øh, forskelligt fra sig selv hele tiden. Det er et kvavulantisk blad. Mm. Det er et, øh, et dialektisk blad i højeste grad. Og øh, det er muligt, at du ikke, føler, at du ikke vil føle dig orienteret af det, men det kan jo være din egen holdning, der sætter sig i vejen for det. Det kender jeg så godt fra mig selv, når jeg får fat i andre medier. Og det er jo der, man måske skal åbne scenet lidt mere. Fordi jeg synes først og fremmest, det er også som journalist, er vigtigt at have fat i et blad, der har den dialektisk tradition, men, at den altid kreolerer med sig selv også. Men, også men, indbyrdes. Men nu kender du givetvis uh, Barotas uh, meriter på information bedre, end jeg gør, men mit indtryk er... Han, har ikke, han tænkte ikke information som en venstreorienteret Nej, bestemt ikke. Og det var den heller ikke. Og det er så altså, blevet, ikke sandt? Nej, det synes jeg ikke. Jeg har altid opponeret mod det synspunkt. Jeg har aldrig syntes, det var rigtigt. For hvis man så på medarbejderstaben og på dem, der skrev i bladet, så var det ikke til at sætte sådan en markant på. Det er sådan set det samme, som man altid sagde om tv-avisen, at vi var røde og ice det, det har jeg jo også været udsat for. Sådan kunne vi jo slet ikke opfatte det. Det passede heller ikke med sammensætningen. Og det passede slet ikke med information i sammensætningen, jeg nævnte før. Paul Meier, og der kan du tale om en, det var min onkel, han professor Paul Meier, Jura professor, var ikke? Var der en, der stod til højre for Dienkis så var det fandme ham, der kunne du ikke være med i vognen. <laughs> og hvis du så på de, på andre, af de store, det, det tror jeg ikke på. <laughs> de store, jo, der, der, der, der kommer du til kort. <laughs> af de store navne i øvrigt, så var de jo alle sammen, de fleste af dem var borgerlige. Nogle af dem kulturradikale, men borgerlige samtidig. Leif var et godt eksempel på det. Han var dybt borgerlig, når det kom til stykket. Øh, så kom der... Folk ind, som Claus Riftbjerg, ham kunne du ikke kalde venstreorienteret den forstand. Øh, så var der øh, Hans Georg Lenz. Øh, den ene efter den anden af de rigtig store skribentnavne, kunne du ikke anbringe der. Og selv under studenteroprøret, var det meget, meget vanskeligt at sætte sådan en markant på det. Det var mere en del af et oprør. Du kunne heller ikke kalde... I virkeligheden kunne du ikke kalde Eivind Larsen for venstreorienteret. Det var et, et forkert program. Han var samtidig grundvianer om en hals. Og er ja, øh, han lever det helt i bedste vilkå. Men, men Geo, før vi, før vi gør den alt for politisk neutral i ja. den her periode, så tænker jeg, at det var vel avisen, der udkom med sørgeranden i, i anledning af mavestod, hvis jeg ikke tager meget fejl. Jo, men det var jo en del af de der studenterarbejde, og, og det kaldte jeg ikke venstreorienteret, det kaldte jeg dumt. Altså det er noget andet. <laughs> uh, og det var igen lidt mere i deres kreolanderi, end det var noget andet. Men, men givet det du bliver nødt til at gøre her for at gøre avisen neutral, det er at gå ret langt tilbage i historien. Fordi hvis vi i stedet for siger, kigger vi sådan på tiden efter murens fald, 90'erne, nålerne frem til i dag, så er det selvfølgelig uomtvisteligt sådan, at dagbladet information er venstreorienteret, mere end det er højreorienteret Det er faktisk temmelig venstreorienteret. Det er ikke det samme som, at det er sådan en partiblad for noget parti. Det anerkender jeg fuldt og helt, og der er også plads til folk, der mener noget andet. Men generelt er det selvfølgelig et blad, der interesserer sig mere for de holdninger, som enhedslisten, Alternativet og SFR end andre. Det går op i u det går op i klimakampen, alle sammen vigtige emner, men man kan ikke sådan sige, at det sådan er en neutral tilgang til tingene. Lad os lige prøve at tale lidt om, om, om selvforståelsen mm. på, på information, fordi det sådan tror jeg er anerkendt, at det er jo ikke fordi information har væltet sig i penge, men det man ikke har haft i, i kapital, det har man måske haft i, i, i høje tanker om mm. sig selv. Ja. Øh, David, du har jo haft, jeg ved ikke, om man skal sige den tvivlsomme fornøjelse, men du har i alle fald været chefredaktør på information ja. Og mit indtryk er, nu må du rette mig, at det var altså ikke altid lige nemt at blive skære med de der primadonnaer dernede. Nej, selvfølgelig var det ikke det. det skal det heller ikke være på en avis. Det er helt fint, at man har en, en, en masse kampe, interne kampe på en diskussion. Det kan gøre avisen stærkere. Problemet er, hvis de der interne kampe, de er af en fornemmelse af, at man sådan er en særlig skare, der ved bedre end alle andre på kloden. Og det synes jeg nogen gange, der kunne være øh, øh, eksempler på, på Dagbladet Information, at man sådan lukkede sig om, som, om sig selv, forstod ikke, hvorfor andre... Andre blade, andre aviser havde langt større læsertal, når nu man havde fundet øh, den eviggyldige sandhed og skrev om de allervigtigste emner. Og der er det vigtigt, og det var i al beskedenhed, det jeg prøvede, mens jeg var der, og udfordre det der. Prøv at se, kan vi udfordre tankegangen sådan, så vi kan få en skarpere journalistik ud af det? Og der er der altid en risiko, når man sådan sidder i en familielignende situation, hvor mange folk har været ansat i rigtig mange år, at man sådan slår ring omkring sig selv og siger, det kan godt være, at vi ikke har mange læser, men vi har i hvert fald ret. Jeg vil sige, at der var en slatten periode i bladet, øh, men så, så sker der det, øh, og den, den er i forbindelse af efter, efter, vi, eller hvad man kalder det, efter døgningerne af ungdomsområder. og der kommer nogle, ret mange Se skift, også med nogen, der nok ikke skulle have været det. Men så kommer på et tidspunkt for nu at gøre en lang historie kort Lasse Ellegaard, og sætter skik på bladet med øh, journalistik i højsædet, og får faktisk vendt bladet. Men han får ikke vendt det opladsmæssigt, og jeg bliver hans efterfølger og jeg får det heller ikke vendt det men der har vi faktisk fået gang i noget, som øh, har mere fremtid i sig, at man lægger større vægt på journalistikken. Og i den journalistik der er, jeg vil ikke bruge udtrykket neutralt, men jeg gør også oprør mod det der venstreorienterede øh, prædikat, fordi jeg synes jeg ikke rigtigt, det siger noget. Jeg til, at man har nødt til at have en underdefinition af det venstreorienterede, fordi hvad er det? Altså, hvad er højreorienteret? Jeg ved ikke rigtigt, hvad, hvad det er. Jeg det synes, er vel dybest set, at du har en god en det, Først og kritisk. Nej, først og fremmest ikke kritisk. Fordi hvis det var sådan, at man lavede historier om for eksempel Venstrefløjen, der ikke var kritisk, så ville jeg give det ret. Men de historier, man bringer, så længe de er kritiske, så vil jeg ikke sætte prædikatet på. I uh, øvrigt synes jeg også, når jeg har læst det i det senere år, at uh, det sådan set er meget godt dækket ind, også på højrefløjen. Men altså på, på, på kommentarer og, og på, på, på historier om, om højrefløjen i dansk politik, har David, det en, har, har David en, en pointe, når han siger, at der er også en tendens til, at man slår lidt ring om sig selv og, og, ja. og, og, og, og jamrer lidt over, at verden ikke vil se storheden ja. i projektet? Ja, nej, ja altså, det synes jeg, David rettigt, men det gælder jo alle virksomheder. Og det er jo noget, man skal være fantastisk forsigtig med, at man får den her korpsånd, eller man skal sige eksklusionsånd, hvor man selv er bedre end andre. Det er jo sådan en del af virksomhedsgørelsen af præisen, som jeg altid har været imod, at man, man, man står ring om sig selv og holder alt andet ude. Det er utrolig usundt, og hver gang det sker, det sker i Danmarks Radio i højeste grad, og det er en af grunden til, at det går af helvede til derude. Det er den opfattelse af sig selv som virksomhed. Det kan en journalistisk øh, institution efter min mening ikke tillade og det kunne information heller ikke. Det, jeg er enig med David i, det, det er jo et problem indimellem. Men den her sektæriske ånd, det er vel ikke det hele, som vi netop har været inde på. Så er det her kvævlantiske miljø, som også er præget information, noget, der i høj grad har, har fyldt i avisens historie okay. også. At du trods alt er et hus i, i splid med sig selv, både politisk og i forhold til syn på publicisme og andre ting. I forhold til din karriere, David, der, frem, eller på information, der fremstår det også lidt som om, at du havde øh, givet i mange slagsmål med øh, medarbejderne i den periode. Ja, det kan man roligt sige. Og det, der jo sker, det er jo sådan set, at det, som Geo startede med at beskrive af avisen i sådan en 20-25 år efter 2. verdenskrig, var noget til højre, så skifter den til at være meget til venstre. Og da jeg kommer, der kommer jeg jo, med, så må sige, direkte fra Jyllandsposten øh, over til information. Vi har simpelthen, jeg har to forskellige, det er to forskellige tilgange, to forskellige måder at drive en avis på, der, der, der mødes ret sprængfarligt her. Og der har jeg mange opgør med øh, avisens journalister, fordi det særligt vigtigt for mig var på det tidspunkt, at avisens oplag faldt og faldt jo, og vi kunne især se det samme problem, som for eksempel også P1 har, nemlig at dem, der læste information, eller dem, der lytter til PP, blev ældre og ældre og ældre. Så vi var simpelthen nødt til at finde en måde, hvorpå vi kunne appellere til en ny generation på igen. Og det gjorde jeg så helt konkret ved at sige, vi er simpelthen nødt til at markere meget tydeligt, at det kan godt være, at vi er centrum-venstre, men vi er ikke helt derude, hvor man kunne finde på at holde med kommunisterne. Det var et opgør, jeg tog, og det var der selvfølgelig mange på avisen og udenom avisen, der syntes var, var forfærdeligt. Ikke mindst fordi der var adskillige medarbejdere, der selv enten var tidligere eller fortsat var medlemmer af, af, af Dansk kommunistisk Parti eller partier i omegnen af det parti. David Træs, der er lige udkommet en, en bog om, om informationen, mm. øh, og du har, jeg ved ikke, man skal sige, blæmmet, men, men jo, du har vondet dig lidt over, at du ikke er blevet nævnt i den bog. <laughs> ja, altså, med, med, den, med den selvforståelse, så burde du vel stadig være ansat på informationen. Ja, det er klart. Jeg har lidt af selvforståelsen øh, selv, naturligvis. Det, der sker, det er, at der kommer den her bog, der handler om 1993 til nu, øh, Avisens historie i den periode, og der er så ikke noget øh, kapitel om den tid, jeg var der, eller noget som helst. at jeg eksisterer ikke i bogen. Det synes jeg er morsom. Jeg havde egentlig lagt det til siden men fordi der to anmeldelser af bogen, der begge to fremhæver, at det er mærkeligt, at der ikke er et, et kapitel, der omhandler min tid, fordi den trods alt var meget kontroversiel øh, på tidspunktet, hvor den var der. Ja, så satte jeg mig selv til tasterne og skrev øh, kapitlet. Ja, jeg har dog skal, skal lige siges, jeg har faktisk snakket med Helle Schøllerkær, som har skrevet den her bog, eller i hvert fald redigeret den. Det er jo en antologi, der er sammensat af bidrag fra rigtig mange forfattere. Hun understreger altså for det første, at det ikke er information selv, der står for redaktion. Det er hende, der har valgt det. Og der er en masse ifølge hende redaktører, som har fået meget, meget beskeden anden øh, omtale, fordi hun har anlagt et, et lidt andet perspektiv. Så bare lige Men hvad en bord, siger, hvad skal... siger du med er det? Er det krogeri fra et 30 <laughs> eller er det bare passende uh, alfærd for en chefrektør på information og være sure, at være sur over, at ikke er nævnt i, et, i min bog om, om bladet. Ja, nu synes jeg ikke, at David virker som om. Han er sur over det, jeg synes, det er en forkert redaktionel disposition, det må jeg sige, så er jeg godt give. Jeg synes, det er, det er underligt. Men nu ved jeg ikke, min egen tid bliver forhåbentlig nævnt. Altså, men, men, du har dog skrevet indlæg Men jeg boen. har skrevet et indlæg, men det er mere sådan et jammerindlæg og at gamle dage var bedre end nu. Altså, det er jo sådan... på. Men det er protein, jo et tidspunkt, du er nærmest er rejsen i. Ja, i det, det, er, det, det er jo det, jeg tjener penge på. Ja, tak, så, men, det er så, det skal man jo ikke ydlægge sin Arh, nej, det det. Men uh, men. Uh, Ja, nu har jeg glemt. Nu har jeg tabt tråden. Hvad var det, du spurgte om nah, det var vel bare det der med, hvorvidt, at... Øh... Jo, det var det med kommunisterne. Ja. Det har jeg ikke oplevet. Jeg vidste godt, der kom nogle enkelte fra land og folk, og nogen har haft øh, sympatier det år, Men det har jeg nu aldrig været ude for. jeg kan, der Meget kan man beskylde mig for, men øh, forsvar for kommunismen har jeg nu aldrig været. <laughs> det vil jeg heller ikke klæde dig for. <laughs> så det har det jeg ikke oplevet. Geo Mads og David Træs, tak fordi vi lige tog den her runde, og I vil være med til at tage den her runde om, om dagbladinformationen. Tak til dig og, og, og David Træs, du uh, går lige ned i kantinen og får lidt frokost, og så vender du frygteligt tilbage, fordi vi skal lige høre, hvad det er for noget med dig, der her uh, har fået ondt af dig selv, fordi der er nogen, der, der kritiserer dig. Vi, okay. se, vi, vi ses senere. Nej. Du lytter til Radio 24-7. VM-feberen raser. I morgen møder Danmark-Frankrig en afgørende puljekamp, der kan sende os endnu længere i turneringen. VM er også big business, for især TV2. Seertalen er tårnhøje, og det samme er dermed reklameindtægterne. Men er det faglige indhold til strækkeligt højt? Er TV2 mere optaget af at skabe en lalleglad stemning af rød-hvid klaphat, end at videregive fodbolddækning på et kvalificeret niveau? Rundt omkring på de sociale medier, der kører debatten om i TV2's, øh, niveauet i TV2's dækning. Det kan man roligt sige, og en af dem, som har øh, lavet høre fra sig, det er dig, Anders Sandvig. Du er øh, jurist, og så er du i den her sammenhæng måske mere relevant fodboldentusiast, og du skrev forleden et øh, meget kritisk tweet. Øh, og Lad mig starte med at spørge dig, Sandvig, hvad er det, du ser som problemet i TV2's øh, VM-dækning? Jamen, jeg mener, valget af værter og kommentatorer og eksperter, at er egentlig folk, der ikke rigtig beskæftiger sig enten med fodboldsport som journalist, eller også, når det er eksperterne, som beskæftiger sig med formidlingen af fodbold til dagligt. Og det gør, at fodboldfaglig niveau, de kampe der er på TV2, i mine øjne i hvert fald, og så virker det også det, i mange andres er lavt. Men, man bliver ligesom hurtigt indlagt til nogle gamle røverhistorier og floskler, og komplet ligegyldig snak, fordi at, ja, tror jeg tror, at kommentatoren simpelthen ikke har indsigt nok i hverken hold, spiller eller taktik. Frederik Larsen, ja. du, du er sportschef på, på TV2 øh, har ansvaret for øh, den dækning, I ruller ud i de her dage har Anders på pointe du har sat øh, nogle folk, der mest beskæftiger sig med håndbold til at dække, dække fodbold og det er sådan lidt øh, laveste fællesnævner der præger det, lyder beskyldningen hvad siger du til det? Jeg siger, at det er jo en beskyldning, som vi ofte hører, og vi hører det sådan set hver andet år, når vi beskæftiger os med fodboldslutrunden, og så er det jo sådan set lidt sæson for det. Og det kan man jo så, alle har vi har jo heldigvis ytringsfrihed, folk har jo ret til at sige, hvad de mener. Nu kan jeg se det tweet, som, som Anders Sandvig har lavet, der er 16, der kommenterer der 474, der liker det. Vi laver jo selv nogle undersøgelser, som et eller andet sted er væsentligt mere repræsentativ end det her i forhold til til den måde, vi dækker sportsbegivenheder på. Ja, det er rigtigt, at vi ikke til daglig har store fodboldrettigheder, som vi dækker. Derfor er vi også ekstra udfordret, når det er sådan, at, at vi kommer til en slutrunde. Jeg synes dog ikke, at, at, at, at Anders har ret i, at vi ikke har folk, der har fagligheden i orden. Det mener jeg absolut, vi har på alle poster. Så den synes jeg, at den beskyldning er lidt let købt. Men, men, men Larsen, er det optimalt, at hovedkommentatoren på TV2 er Thomas Christensen, som er håndboldkommentator? Øh, altså, ja, nu er det dig, Henrik, der siger, at han er håndboldkommentator. Ja, Thomas Kristensen er en af landets allerdygtigste kommentatorer i det hele taget. At være kommentator... Det er sådan set et håndværk. Thomas, han har kommenteret 11 slutrunder i fodbold. Han sådan set i øvrigt kommenterede fodbold, før han begyndte at kommentere håndbold. Det er bare det, han er mest kendt for. Han har også kommenteret de France. Jeg, jeg øh, kunne ikke have forestillet mig nogen bedre øh, end Thomas Christensen til at kommentere det her. Han er ekstrem dygtig og har en fantastisk timing i sin stemme. Jeg er udmærket godt klar over, at vi ikke laver en dækning, som appellerer til folk, der er virkelig, virkelig, virkelig optaget af fodbold. Altså, vi, er jo ikke, vi går jo ikke efter det såkaldte Twitter-segment eller eller dem, der sidder og ser fodbold på Kanal 6 til daglig. Vi, vi, vi, vi har over en million seere her til fodbold, øh, og derfor skal vi selvfølgelig også formidles på en anden måde, end hvis det havde været en nichekanal som, som Kanal 6. Men må ikke bare lige spørge dig, Larsen, er det egentlig ikke en faliderklæring, at TV2, der har så mange ressourcer, øh, har så mange folk, ikke kan producere en VM-dækning, som appellerer til dem, der ved rigtig meget om fodbold? Men det, det, det, det, det, det, det, det har aldrig været vores mål. Vi, vi, er, vi er hele Danmarks hjemmebane i den her VM-sammenhæng. Vi skal levere en dækning, som alle kan lide højt som lav. Og derfor så må man jo tage sig nogle kompromiser hen ad vejen et eller andet sted. Vi laver jo også eksklusivt studie på TV2 Play, hvor der bliver nørdet endnu mere, end der gør i studiet. Og vi, vi har en en hjemmeside øh, med over en million sidevisninger om dagen, hvor, hvor vi dækker stort set alt omkring VM i fodbold. Så, så altså, jeg synes ikke, det er nogen forlidt vi, vi er der, hvor, hvor, hvor vi føler, at øh, hovedvægten af de danske serier gerne vil, have, vi skal være, og jeg har stor respekt for, at der er nogen, der synes, vi skal noget andet. Det er jeg bare ikke enig i. Tro, vi skal også lige have dig ind i snakken. Du er øh, måske en af de eksperter, som øh, lavesen omtaler. Du er chefredaktør på Tipsbladet, og dermed må man antage, at du ved mere om fodbold, end gennemsnittet gør. Du sagde til mig, da vi talte sammen i går, at du simpelthen havde den principielle tilgang til den, når der var store slutrunder, og hvis du overhovedet ikke kunne slippe af sted med det, så valgte du at se kampene på udenlandske tv-stationer. Hvorfor det? Ja, men det kan, jeg, det kan jeg i hvert fald godt finde på, når, når f.eks. Tyskland eller, eller Sverige spiller. Jeg kan også godt finde på det, når jeg, når jeg ser andre sportsgrene, Hvis der er, hvis der er et, et amerikansk eller et en engelsk alternativ, fordi at det, det gør bare en forskel, at, at det er noget, som folk øh, beskæftiger sig beskæftiger sig indgående med, og på det oprindelige sprog. Ikke? Øh, men, men det her, jeg, jeg kan sådan set, jeg sådan set, må jeg sige, langt hen ad vejen, der, jeg, der forstår jeg fuldt ud Frederik og, og jeg er sådan set enig, og vil også, vil også gøre det samme. Øh, jeg, er, jeg er meget meget bevidst om, øh, for eksempel sådan nogle, sådan nogle hardcore-dedikerede fodboldfans, som jeg selvfølgelig tilhører, øh, at vi vil gerne have noget andet end man, man, man kan servere for, for herrefru Danmark, fordi den skal Frederik simpelthen ud og ud have fat i. Han har ikke engang noget valg, vil jeg mene, i hvert fald ikke i hans, i hvert fald ikke i hans, i hans hovedflade. Der, der må jeg sige, der har jeg lidt svært ved at, ved at se for mig, at, at de skal tage utiden på, på restforsvar og expected goals, og, og hvor mange højintensive spurter de, de to hold leverer per halvleg Altså det, det er bare en Der er bare forskel på målgrupperne, og så øhm, og så, man, så tror jeg så også, at TV2 tager med, at så er der så nogle dedikerede fans, som så går ud og, og tager noget med fra, øh, fra digitale kilder. Eller jeg ser på, på medier i på udlandet, eller, eller finder der så informationer på øh, et sted. Men, men Anders Sandvi er, er det ikke rigtigt, det vi hører fra Frederik Lausen og nu også tøresen her til sidst? Altså er det ikke et spørgsmål om, at, at TV2 netop skal ud og have fat i Herre og Danmark, det helt store brede publikum, hvor det her med expected goals og, og spurt, øh, opmålinger det er måske ikke det mest relevante? Min jeg synes heller ikke, at, men jeg synes jo ikke, at det ene en det andet. Øh, som sådan, altså ja, man prøver sikkert at tage det helt op på expected goals og restforsvarniveau for at i hvert fald at gøre mig tilfreds. Øh, nu kan jeg jo kun tale for mig selv, ikke? Ved øh, 2016, der hyrede TV2 nogle eksperter ind, der hævede deres niveau. Øh, I den erkendelse af, at man ikke dækkede fodbold til daglig, og dermed ikke syntes, man havde de kompetencer. Og Lars, øh, hvorfor har I, I ikke gjort det i den her omgang? En ting, jeg er enig i, at uh, i 16 der hyrede vi Carsten Bauer Per Frimand uh, og Jesper Grønkær over for vores uh, gode samarbejdspartner på virsat. Uh, så det har vi ikke gjort i den her omgang, for vi har ikke, vi har ikke haft held med at, uh, at lege nogen, når man så må sige, ude i byen, hos hverken Discovery eller hos uh, virsat. Jeg vil da jo sige, at jeg er fuldt ud tilfreds med det hold, vi har. Og jeg synes heller ikke, at Anders Sandvig har helt ret, når han siger, at, at, at store personligheder som Thomas Sørensen, Peter Sørensen, Thomas Frank, Råd og Glens Rødersholm, som er nogle af de folk, vi har på vores hold, at de ikke kan stå og analysere fodbold i en situation på TV2, bare fordi de ikke gør det til dagligt. Det synes jeg sådan set måske kun er en styrke, at det ikke er de samme, man skal se på hele tiden. Og, og man, jeg tror ikke, man kan betvivle nogle af de herres viden omkring fodbold. Ja, det det vil jeg faktisk gerne sende videre til dig, Sandvig, fordi jeg forvillede mig ind til den første øh, TV2-dækning øh, af, af den danske kamp, øh, startkampen der. Der var netop Glenn Riddersholm ude i nogle analyser, hvor jeg tænkte, okay, det er jeg for dum til det her. Så, så, så, så, så, så er det ikke, mod, modbeviser det ikke lidt din påstand? Nej, både og. Altså, jeg har jeg klikket økt deres fodboldviden, og jeg synes faktisk, at Glenn er blevet et, et rigtig stærkt kort af de eksperter, jo flere kampe han har været med i. Det er måske mere måden, man sætter det op på i forhold til studierne, øh, hvor jeg synes, man måske ikke tillader ret meget tid generelt til, øh, til ret måde. I går i nedtakten efter columbia bolen, der snakkede man om William Chest. det meste af tiden, øh, og udover det, så var der et, et klip med Ronaldo, der har over en ko og, <laughs> og lad dem mere blude Øhm, det er simpelthen ikke, er rigtigt. Er... Altså, det er ikke rigtigt, når du siger, det meste af tiden. Altså, det... Du bliver nødt til at have dine fakta i orden, hvis jeg har intet imod, at du har dine holdninger. Men du kan ikke sige, at vi talte om William Kvist det meste af tiden. Det var toppenheden i det program i går, at han var kommet tilbage til en dansk lejr. Men det er simpelthen for let købt at bare sige, at det meste tiden. Du... No, altså, jeg, jeg, en jeg del af tiden. Jeg ja, vil ja. kritik i forhold til, hvordan vi er bedre, men det, men det er nødt til at være konkret. Du kan ikke bare sige, at det er håndboldfolk, der dækker fodbold, eller vi laver noget, hvor en springer over en ko det meste af tiden. Det, det er jo usagligt. Men, men, men det, Nej. der vel, Larsen, ligger i, i sandvis bemærkning her, er, at der måske er en, det synes jeg også jeg kan genkende, en tendens til, at man, hvis det overhovedet er muligt, så vil man meget gerne have en dansk vinkel ind over. Og kan det ikke også blive for meget af det gode? Ved du hvad? Jeg vil så gerne have dansk vinkel ind over det, vi laver, og jeg håber, at vi får et VM, hvor vi kan blive ved med at og have det i rigtig lang tid. Fordi der er jo ingen tvivl om, for TV2 er det, som I startede med at sige, også en kommersiel forretning her et VM i fodbold. Og der er stor forskel på et VM mm i -hmm. fodbold, hvor Danmark er med, og hvor Danmark ikke er med. Og jeg, er også, jeg var også fortryllet af det kolumbianske spil i aften. Men jeg, jeg kan godt se, at vi laver en udsendelse bagefter, hvor det, er William Christ og den historie er kommet tilbage til den danske lejr, og potentielt er klar til kampen mod Frankrig, også er en historie. Og, og der var det jo redaktionsvalg, at den, den nyhed måske tiltaler her på Danmark mere, en, en analyse af Colombia. Der, der skulle være plads til begge dele, det var der også. Og jeg er også helt med på, at Anders vi kan have et større behov for en grundig analyse, end, end den han føler, han fik i vores program. Men som sagt, vi laver nok ikke vores programmer, så de lige passer til andre Men Larsen, har, har, har tanken drevet dig, at du måske i virkeligheden kan komme til at, at, at tale ned til dine seer, at det du kalder herre for Danmark, måske egentlig godt kunne tænke sig, at en dækning af en god fodboldkamp colombia polen bare fik lov til at være der i sin egen ret, uden at vi skal blande William Quist ind i det. Men det gør en god fodboldkamp også. Den fik jo, øh, den fik jo både en optagt og, og det kamp, den tager, hvor der både bliver analyseret og kommenteret på. Og jeg siger, at det ene udelukker ikke det andet. Jeg føler absolut ikke, at vi taler ned til vores seer. Det er det sidste, vi overhovedet ønsker at gøre. Øh, men det er klart, man, man, man, man vægter jo tingene, ligesom man gør i enhver udsendelse, man redigerer, ligesom I gør, i øvrigt. Bager, altså man kan jo sige, at det her ser jeg ud... Jeg tænker... Ja, ja bare fortsætter. Sådan skudt. Nå, Bager, jeg, jeg vil lige høre dig. Altså, altså, for mig at se, jeg ved, jeg ved, det kan jeg lige så godt blankt indrømme, jeg ved stort set ingenting om fodbold. Men for mig at se, så øh, altså, ja, det, det, det er det helt, helt horribelt. Jeg tog lige en time her til morgen, hvor det, jeg lige gav ham the basics. Det gjorde vi, jeg kender næsten -side reglen nu. Men, men det, jeg vil høre, det virker jo lidt som, du løs lidt dilemma. Altså, det gælder selvfølgelig ikke kun for, for fodbold, øh, men, men for mange andre typer kommentar til, til, til sport også. Altså det her med at finde den, den fornuftige balancegang mellem, mellem det, det høje faglige niveau og så det tilgængelige, hvor alle kan være med. Altså kan du pege på nogen eksempler, der har været, hvad kan man sige, mere altså, har ramt balancen bedre, end hvad du har set på tv2? Konkret eksempler. Jeg vil i hvert fald fremføre, at, øh, jeg at jeg tror, at flere folk, især, især dem, som gerne vil have de her have de her nørdede detaljer, som jeg også gerne vil have, jamen der, der, der søger man nok automatisk over mod, over mod DR, fordi at der, har man, øh, der har man også nogle andre, nogle andre forudsætninger. Øh, jeg, jeg forstår Jeg forstår sagtens indvendingerne mod, mod tv2 setup, fordi når man sidder som ser, så vil man gerne så vil man gerne høre en grundig en grundig, øh, analyse af, af det taktiske af hvad for nogle hvad for nogle muligheder der er i den her kamp både i en halvleg, og i en pause selvfølgelig, og så efter kampen. Og, og det bliver bare meget meget nemmere på DR, fordi at der simpelthen ikke er der ikke er de her reklamepauser, altså hvor stor en del af hvor stor en del af pausen går ikke går ikke til at vise reklamer, og det er jo Vilkåret for en for en kommerciel station, men så så sker der også også det, som, som der sker hver gang, at, at TV2 har en fotografergrundte, at at så så er vi nogen der beklager os over hvordan hvordan dækningen er og, og, og det forstår jeg jo det forstår jeg jo godt, altså fordi at vi, vi som vi som ser også der sidder udenfor, men vi er vi er altså i sidste ende også ligeglade med at, at TV2 skal skal tjene penge på det, altså vi ser hvad vi, får, øh, hvad vi får for vores tid for en, for en tv. Og der, der vil jeg sige, at der, der, der skal det er vinde, fordi, at, fordi at de ikke skal have de reklamepause, og det synes jeg også, de gør. Men Lars, nu, nu, nu trækker uh, Troels Bager det er lidt op, som om, at der er et modsætningsforhold mellem, at I skal tjene penge på reklamer, og så det at lave det helt rigtige rationelle snit, og han fremhæver Danmarksret som eksempel på, at så godt kan man gøre det, hvis man ikke har reklamer at skele til. Er du enig i, i den vurdering? Jeg forstår udmærket, hvad han, hvad han mener, men jeg er da overvejende lykkelig for, at vi har reklamer for TV2, for ellers var det slet ikke. Så havde vi slet ikke den her diskussion. Det, det er jeg med, med, det, det med, med på, men med, med givet, at der udbrot. er reklamerne, er det, er det så en dårligere produkt, end hvis nej, de ikke var nej, der? naturligvis er det ikke det, men, men nu, nu, som jeg har hørt, så, så henviste han til pausestudiet, og, og, og, og, og det vil sige, det kvarter, der er imellem de to halvleje, og der er det da rigtigt nok, at der vil det da være rart at kunne have længere tid i forhold til reklamer Omvendt skal man jo sende reklamerne der, hvor er. Og derfor så, så har vi reklamepause rundt omkring det studie i midten. Så ja, du får en, i hvert fald en længere, en længere pausesnak på Danmarks Radio, end du gør på TV2. Men jeg er ovenud lykkelig for, at vi har reklamer. Bliver man, bliver man klogere på VM, hvis man siger DR, hvis man siger TV2, Frederik Lausen? Nej. Absolut ikke. Jeg mener egentlig, at begge stationer de, de gør deres bedste for at give danskerne en bred dækning. Jeg mener ikke nødvendigvis der er så stor forskel øh, på, på det her. Vi har jo sådan set de fleste, de fleste de tror, har lidt den. Øh at vi kæmper mod hinanden. Vi kæmper jo sådan set sammen om det her, vi har indkøbt rettighederne sammen, vi har fordelt kampte sammen, vi har endda fordelt det sådan i år, at vi ikke sender den samme finale på samme tid til sidst, og vi tager hensyn til hinanden i sendeplanerne, sådan at vi ikke heller ikke sender over for hinanden. Så altså, det her, det er et samarbejde med, med vores gode kollegaer på Danmarks Radio, og, og jeg synes, at vi gør være vores, og det er da kun glædeligt, at vi ikke ligner hinanden øh, hele vejen igennem. Ja, afslutningsvis, Anders Sandvig, jeg, jeg vil høre, hvis du nu skulle give øh, Frederik Lausen og dermed TV2 øh, nogle gode råd med hjem. hvad er det så, de skal gøre anderledes, rent konkret i deres, i deres dækning af, af VM? Jamen, noget af det er det jo selvfølgelig svært, fordi at, øh, når man ikke kunne hyre de eksperter for Biasat, eller <laughs> eller Eurosport, som jeg måske har tænkt, så, øh, så er det selvfølgelig lidt svært at løse. Øh, men, men i min verden, så, så var det måske at ændre studiet generelt øh, lidt, så det ikke blev Øh, så meget klaphat øh, og den danske vinkel hele tiden, så man fik lidt mere ved sin helhed. Øh, selvfølgelig sådan en stor historie, som William Fisk har, har talt til det, der, det der ikke det. Men Sandvi, hvorfor er klaphatten et problem? Altså man kan jo sige, at klaphatten, øh, hvor grim den end er, er eksponent for det fodbold, også er, altså øh, begejstring, glæde, noget, der kan samle en nation, det er jo udmærket at dække det? Jo, selvfølgelig, og det skal også have sin plads. Øh, men når der er 64 kampe, eller hvor meget det er, der bliver sendt under, under VM. Så er Danmark selvfølgelig ikke det hele. Øh, og der, der savner jeg måske, der bliver dækket lidt mere bad. Øh, og, og det med kommentationen, men det er jo en smagsag. Altså jeg har da sikkert også folk på, på Danmarks Radio, jeg er, ikke, jeg er så tilfreds med. Øh, så det er jo ikke <laughs> fordi det kun er TV2-dækning. Øh, men jeg synes, at Danmarks Radio ligger et godt stykke foran og over. Øh, og det må Frederik Larsen så se, om man kan leve med. Danmark er ikke alt, siger du, uh, Anders Sandvig, men jeg tror dog alle, både i tre i telefonen, og vi to her i studiet, jeg ved ikke med dig, Mikkel, men, men, men de fleste af os kan blive enige om, at det gælder dog alligevel om, at uh, Danmark helst skal vinde kampen mod Frankrig i morgen. ikke sandt? Uh, tusind tak, fordi I ville være med, Frederik Larsen, uh, Troels Bager og Anders Sandvig. Uh, tak for det. Selv tak. Du lytter til Radio Ifølge regeringens plan burde det kommende medieforlig for længst være lukket. Men sådan er det ikke gået. Socialdemokraterne og Venstrefløjen er endegyldige ud af forhandlingerne, og det er nu kun regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, som er tilbage. Men det ser heller ikke ud til at gå knedningsfrit. Kulturminister Mette Bock har netop afløst en længe planlagt VM-rejse til Rusland for at forhandle videre, og Dansk Folkeparti afviser blankt regeringens plan om at sælge TV2. Morten Marines, du er medieordfører for Dansk Folkeparti, dermed en krumtap kan man vel godt tillade sig at sige, i de forhandlinger, der og har pågået længe. Skal vi ikke lige indlede Morten Marines med at få en status? Hvordan går det? Får vi det her for lige inden sommerferien? Altså vi er i hvert fald godt i gang med de reelle forhandlinger langt om, langt om længe, og hvis man skal måle det ud på sådan en øh, procentsat, så tror jeg måske at vi er 40% hen ad vejen, og nu er der så aftalt møder her øh, løbende rest af ugen. Hvor langt vi når, om vi kan nå i mål, det er nok for tidligt at sige. Det er ikke umuligt, men det er heller ikke sikkert. Hvad, hvad er de knaster, som, som forhandlingerne i de her sidste 60%, som jo trods alt er en del, hvad er det for nogle knaster, som I sidder og, og har svært ved at få, få løst? Ja, men der, jeg synes, der er mange ting. Det er, det er jo alt det velkendte. Det, det er, hvad hedder det, besparelserne på, på lokalmedierne. Det er knuden omkring øh, eventuelle besparelser på 247, og hvis der skal spares med størrelses og placering osv. Og det er om det jeres bestyrelse skal laves om. Det er også hele, hele. Øh, hvad hedder det området omkring mediestøttet til at vise sig dagblader, hvor vi næsten ikke er kommet i gang endnu, og i hvert fald ikke er, er, er enige. Og øh, vi vil selvfølgelig være ked af i Dansk Folkeparti, hvis det hele bare skal, skal skynde sig og jappes igennem her, her lige før sommerferien, øh, fordi at, øh, at der nu har været en tre ugers pause i, i forhandlingerne. Det er i hvert fald ikke en, en pause, som vi har kunne bruge til ret meget, men det er så heller ikke set med vores øjne vores skyld, at, øh, at det er sådan. Men lad os nu se, hvor langt vi når her løber uden de her har, knaster. Mar Marino, så har det her været du antyder det jo lidt. Har det her været dårligt tilretlagt fra regeringens, fra ministerens side? Ja, det er i hvert fald ikke gået, som regeringen havde forudset, at vi skulle have været færdige med en aftale for længst. Men jeg må indrømme, det var jo også regeringen, der selv startede med at udskyde præsentationen af deres eget udspil i sin tid, inden vi kom i gang. Så allerede der mistede man jo noget tid, og, og efterfølgende, ja, der er det jo så gået, som, som det er gået. Men det er jo ikke ens tid, med, at vi skal de her de her dage op til op til sommerferien skal tale og længere væk fra hinanden altså, vi forhandler med glæde her øh, i resten af ugen og så ser om vi om, om vi kan nå det til resultat inden øh Ja, inden weekenden. Men nu siger du, at I forhandler øh, med glæde. Der er også måske dem, der vil, vil, vil sige, at det har I, dansk op, også god grund til, fordi I har i hvert fald indtil videre fået det, som I gerne vil have det. Altså det, som I fra starten har udpeget som værende øh, no-go, det, det er ude, altså besparelser på TV2-regionerne. Og så sent som I, i sidste uge, gjorde det fuldstændig ja. klart, at der, det ikke kommer på tale at, at, at sælge øh, TV2. Hvad er der egentlig tilbage som til? Du ser da det så regeringens i udspil. Jeg synes der er stadigvæk, at der er noget tilbage, som også skriger og også lidt i øjnene, blandt det her med, at man vil ændre på DR's bestyrelse, og at man vil indføre noget, der ligner nul moms for, for, for de skrivende medier rent digitalt. Og det er vi ikke helt sikker på, at er en god idé på, på nuværende tidspunkt. Hvorfor egentlig ikke? Ja, allerførst fordi, at vi ikke rigtig ved, hvordan modellen skal skrues sammen, også i forhold til, om, om den faktisk er, er lovlig, men også dernæst, at vi faktisk er i en situation, hvor at, at vi i Dansk Folkeparti ikke mener, at det er nødvendigt, at, at skævevrede markedet endnu mere i forhold til til kontra magasinbranchen. Dagblader, de producerer i dag med, med både nulmomser og mediestøtte i ryggen. Der, der har de faktisk mange indstik, der er magasinlignende, og hvis man nu skal til at have, have, have noget, der lige nul moms på det digitale marked, så mener vi faktisk, at det skævgøder konkurrencen mellem både dagblad og magasinbranchen. Så det er en af de knaster, som, som vi skal se, om vi kan få løst her i slutningen af forhandlingerne. Men som sagt, hele afsnittet, det er vi ikke nået ret langt med. Og så kan jeg jo virkelig være med at spørge, så må folk jo beskylde os for at være en navlebeskuende, men, men du nævnte selv 24-7 lige før. Hvad, mm. hvad, hvad er status på, på denne udmærkede øh, påtænkte skæbne? men det kan jeg jo ikke kommentere på lige, lige nu. Det er en af de ting, vi sidder med i forhandlingerne og skal til at, til at drøfte videre om, om vi kan finde en anden løsning. Øh. Og øh, så må vi jo se, hvor langt vi når, men det er i hvert fald helt sikkert, jeg tror ikke på, at, at regeringen kommer igennem med, med en 30-33% besparelse 30, af ja, 30, 24 uanset placering. Det tror jeg ikke. Nej, fordi du, nu kan du sige, det tror du ikke, men, men, men du har jo mere at have det i end de fleste, fordi det er jo sådan set, at nu har vi Socialdemokraterne og, og Venstrefløjen ude, så er det, jo, det er jo en anden måde at sige på, at, at du har fat i den lange ende, dit parti har fat i den lange ende. Jo jo, men det har vi på mange områder, men øh, vi skal jo også nå hinanden på et eller andet tidspunkt, hvis vi skal, skal være færdige, og det, og det skal vi jo. Så, så det bliver et spørgsmål om at give og tage på forskellige områder, men, øh, men, men hvor, vi skal, hvor vi skal give os nu, det er jeg simpelthen ikke klar til, at slet ikke i radioen til at afsløre. Men det du siger er, hvis vi lige holder lidt fast i, i 24-7, en besparelse på en tredjedel med en tredjedel, det, det, det kommer ikke til at ske. Vi har helt tiden sagt, og jeg har hele tiden sagt på Dansk Folkeparti's vegne, at vi synes, at den tredje del det lyder ret voldsomt, og det synes vi stadigvæk, det gør. Hvad så med, med, med, med 24-7 til, til provinsen nærmere betegnet til Aarhus? Det har din partiformand jo været ude at antyde, at det, det var måske ikke en helt dum idé. Nej, vi har hele tiden syntes, at det kunne være en god idé at få noget, få noget taleradio til provinsen. Så, så det har vi stadigvæk i spil i, i forhandlingerne for at få noget mere øh, balance i forhold til, til mediedækning i Danmark. Så, så det er stadigvæk i spil. Men er det en betingelse øh, for øh, Dansk Folkeparti, at øh, Radio 24 kommer til Aarhus? Nej, jeg stiller ingen betingelse, slet ikke i jeres, øh, i jeres radioprogram. Det skal, jeg nok, øh, det skal vi nok løfte til. Du skal ellers altså være så velkommen. Ja, det kunne være fint, hvis vi kunne sidde og forhandle igennem ja, Det kunne være, at det kunne være lidt stærkere, så. Det, ja, det, det var da, det var da, det var da noget, kunne forsøge at arbejde med. Nå, <laughs> jeg er sikker på, at vi kunne, få, vi kunne få stor fornøjelse ud af at forhandle Radio 24 i Radio 24-7. Men Morten Marinos, en af de ting, som jeg har fået kritik af, også blandt mange sådan borgerlige kommentatorer, det er den her modstand mod salget af TV2. Kan, kan du prøve at forklare, hvorfor er det egentlig, I er så meget modstander af, at, at staten overdrager sin egerandel i TV2 til, til private aktører? Det, det virker som om, det er en ret kommerciel kanal i forvejen, og set fra et borgerligt perspektiv, er det vel ret oplagt? Jamen, rent ideologisk, der kunne man, der kunne man sagtens skyde til den bolg, men for at forklare det på lettest mulig måde, så har vi simpelthen ikke kunne se, hvad fordelen skulle være i forhold til, til seerne, i forhold til de danske danskere, hvad det er, de får ud af, at man sælger 40 procent af TV2, hvad er der skulle kunne blive så meget bedre? Og der er vi nok nærmere tværtimod blevet Ja, jeg blev nu sikker på, om det måske kunne gå den anden vej. Altså, at man får et, et dårligere TV2, end det man kender i dag, som danskernes foretrukne tv-kanal. Og det er vi i hvert fald ikke interesseret i. Så vi har altså lige valgt at trykke, eller trække i håndbremsen, simpelthen fordi vi ikke kan se, hvad det er, der skulle kunne blive så meget bedre, at det er nødvendigt at sælge. Men der sagde ministeren jo i første omgang, da hun hørte jeg komme med den udmelding, at ja, ja, lad os nu se, og vi skal forhandle. Men, men, men der gjorde hun sig nogle forhåbninger, uden at have så meget at have det i, ikke sandt? Jo, altså der er ikke mere forhandlet om, og, og, og det møde, ministeren refererer til, det er jo sådan set også blevet aflyst, det møde, der skulle være i Finansministeriet. Så i den her omgang, der bliver TV2 altså ikke solgt hverken helt eller delt. Og det vil sige, at vi er helt fremme ved, så næste gang der skal forhandles medier, for lige før det äh, emne kan komme mm -hmm. op igen, og der er vi jo i hvert fald henne i 3, 3 stykker, ikke? Jo, og vi har da hvert sagt som minimum, så skal alle de her retfærdestatningssager mod TV2, så skal de være overstået først, så kan vi begynde at diskutere det igen. Men det ændrer ikke ved, at vi stadig har nogle hængepartier i forhold til, til sikkerhed for, for både public service forpligtelser og og så osv., men det må vi så tage til den tid. Men hvorfor den her håndskyhed i forhold til TV2? Man kan sige, at I er villige til at skære meget markante dele af Danmarks Radio. Og med TV2, jamen der har vi jo sådan en, en, en kanal, der egentlig er ejet af staten, men selvfølgelig drevet for... Prima private midler. Men hvorfor ikke bare sige, jamen prøv at høre, vi synes statsligt ejet og drevet tv er en dårlig ting, så lad naturligvis bare markedet tage sig af det? Jamen, øh, som jeg sagde før, så, øh, så mener vi, at, at det tv to danskere, der kender i dag, det er også det, de skal kunne forvente fremover som minimum. Altså, det må ikke blive, blive dårligere. Det skal jo helst holde sig på det niveau i dag og selvfølgelig også gerne blive bedre. Hvorfor, hvorfor så, øh, må det øh, øh, altså gerne blive bedre? Eller blive, blive dårligere? Hvem siger, at er bliver dårligt, at man sparer på dem? Det er ingen, der siger, jo, udover er selv. Øhm. Men i forhold til TV2, der er vi altså bare nødt til at holde fast i, at vi har en, en tv 2 Danmark virksomhed, som i dag, som fungerer rigtig, rigtig godt på kommersielt lignende vilkår, og som er danskernes foretrukne tv-kanal. Der er ingen grund til at lave om på en succes. Morten Marinus lige her til, til allersidst. Nu ser det ud til, at vi får det man på Christiansborg kalder et smalt forlig. Altså Socialdemokraterne er ude og venstrefløjerne ude. Socialdemokratiet har jo øh, truet lidt med, øh, om man vil, at øh, hvis Socialdemokratiet får magten efter næste forholdningsvalg, så bliver det her lavet om. Hvad øh, tænker du om det? Jamen, jeg er da ked af Socialdemokraterne. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at man har lavet et drit forlig, som, øh, som dermed også... Øh ja, skab sikkerhed for, at det, det, det var fordi lidt der holdt øh, årene ud, og en aftale, der holdt årene ud, og vi har derfor her allerede, eller i slutningen af sidste uge, holdt, holdt døren på klem for Socialdemokraterne, men kunne så se, at, øh, at den... Øh sagde de inden de farvel til I, i fredags, efter de har vist haft endnu en samtale med, med Christian Jensen. Øhm, men det, kan jeg jo, det har jeg kun min viden igennem presen. Men vi var i hvert fald meget interesserede i Dansk Folkeparti, at de kom ind igen, for vi havde ikke låst døren på nogen som helst måde. At det nu ser ud som om, at det bliver en smal aftale, det må vi jo bare tage til efterretning, og så må vi jo bare gå ud og vinde næste folketingsvalg, så det holder. Morten Marinos, medieordfører for Dansk Folkeparti, tak fordi du vil være med i denne udgave af Q&A. Dette er Radio 24. /7. En krig er brudt ud på Twitter. Det begyndte med, at kommentator David Tras erklærede på, at Rasmus Jarlov er ikke den skarpeste kniv i skuffen. Det replicerede Rasmus Jarlov så på og skrev. Denne mand får penge for at udlægge og fortolke dansk politik for 10.000 vis af mennesker hver uge. Jeg synes ikke, det gør meget godt for debatniveauet, og det burde ikke ske i et for format som besserviserne hvor han får lov at sige hvad som helst, uden at blive udfordret. Men dermed var det ikke slut, for Træs erklærede efterfølgende, at en minister, ja, det er Rasmus Jarlov, forsøger åbenlyst at true mig på mit levebrød, fordi jeg kritiserer ham. Nu ved jeg jo så, at Lars Lykke ved hans udnævnelse sagde, at Jarlov har en stejl indlæringskurve. Det tør nok siges. Første lektion. Lær lidt om magtens deling. Ja, velkommen til uh, David Træs. Tak. Igen. Igen, ja. Uh, hvor står det i magtens deling, som jeg jo aldrig har hørt noget om, det begreb? Hvor står det, hvis der findes sådan noget, at uh, en politiker ikke må mene noget om en journalist? Nu står der jo ikke magtens tredeling. Der står, står magtens, magtens deling? deling, og det er fordi, der kommer pressen med det ind. Det begreb, har man... jeg aldrig har hørt ja, om, om. Ja, men det, men det er nok bare mig. Det tror jeg, Henrik. Det kendt begreb, det er at forskellige Pressen omtales ofte som den fjerde magt, og det er det, jeg taler om her. Forskellige øh, institutioner har forskellige øh, opgaver i et demokrati. Og det, der er helt centralt i det, som Rasmus Jarnov går ud og siger nu her. Det er ikke, at han kritiserer mig. Det må han have lov til at gøre lige så lang tid, han vil. Og det er der mange politikere, der gør, skulle jeg hilse at sige. Det, der er galt, det er, at han nu er minister i en regering, der altså på statens vegne ejer TV2, udpeger dets bestyrelse, og derfor har en indflydelse på, hvordan TV2 drives. Og han skriver jo utrygt i sin tweet, at jeg ikke burde være med i det her program, besser Så det er der, jeg ser det som et forsøg fra en nyudnævnt minister, på at udforme en eller anden form for pression øh, mod TV2. Eller, i også det her det tilfælde. Bare, eller også er det bare der er, der at spøgelser ved højlyst af? Jo, det kunne det jo godt være, men, men det synes jeg faktisk ikke. For jeg synes faktisk, at Rasmus Jarlov meget tydeligt øh, med formuleringen, at jeg ikke burde deltage i øh, ikke, altså han forsømmer at forstå det, som kaldes armslængdeprincippet, nemlig, at når staten er ejer et medie, så er det i hvert fald vigtigt, at det ikke går ind og forsøger men at redigere, hvem der medægger med. er det ikke i god ret, altså Rasmus Jarlow har vel ligesom du og jeg og Mikkel Andersen sin øh, yndringsfrihed, og hvis han mener, at det er en utænk, at du sidder med i TV2-program, så har han lov at sige det. Han har lov til at sige alt det andet øh, kritik, han har af mig. Alt sammen fint. Men når han lige præcis går ind der, så tror jeg, hvis jeg nu skulle være venlig ved ham, at det er fordi, han har glemt, at han er trådt ind i en regering, har et ministeransvar, er del af en kollektiv styre, styring, som en, en regering jo er, og derfor så... Hæfter han også for de beslutninger, men, som foretager til regeringen? Undskyld, David Træs, Du er kendt, mm. nogen vil sige, berygtet for mm. at slå ud til højre og venstre. Mm -hmm. Du har i tweet kaldt Rasmus Jarlow for ikke at være den skarpeste kniv i skuffen. Ja. Der. Og det er bare i den blide kategori i forhold til, mm. hvad du går rundt og kalder politikere. Vi du ikke godt kunne forstå dem, der tænker, hør en loppe gø. Altså mm -hmm. nu har vi David Træs der skælder ud til højre og venstre ja. på alt, hvad der kan krybe og gå. Og lige så snart han selv får en lille virp. Så, øh, så, så jamrer han. Hvis det var rigtigt, at det var første gang... Altså, at, at, at, hvis det var rigtigt, at jeg gik og jamrede hver eneste gang, nogle politikere, de sagde noget grimt til mig, så ville det jo være interessant. Men det siger politikere jo hele tiden, Minister siger det hele tiden, men forskellen er lige præcis, og det er det helt centrale, det afgørende her, det er, at Rasmus Jarlow jo altså glemmer, at han som minister er medansvarlig for driften af TV2, fordi staten, drevet af regeringen i det her tilfælde, ejer jo TV2 udpeget et bestyrelse, så derfor så er der et armslengde princip, som er ganske afgørende når man er minister. Det er det der er problemet her. Men der vil ikke nogen realistisk, altså tror du reelt at Rasmus Jarlov vi går ind og siger, fordi han har en mening om at du ikke hører til i at han så vil påvirke TV2 sammensætning af bestyrelsen i TV2 som venstreøje, så ihærdigt som de kan forsøge mm -hmm. så. at de ansat altså skulle gå ind og sige, at de på en eller anden måde på programniveau skulle gøre noget som helst. Det her virker jo oplagt som det man kan kalde en kritisk ytring i forhold til dig, som jo selv lægger mm. meget hårdt ud af ved at sige at, at jeg er lige ikke er den skarpeste kniv i skuffen. Ja, altså, det er jo, jeg synes jo ikke det er så voldsomt at sige at man ikke er den skarpeste kniv i skuffen, men lad det ligge. det der er pointen her. Det er jo altså og det betyder, at minister. Det betyder at man ikke er den skarpeste kniv i skuffen. Altså, det er altså at man er det, Ja, at man ikke er den mest begavede øh, i regeringen. Ja, ja det er rigtig nok. Det er ikke en venlig. Det jeg ikke. Det er ikke en venlig ting at jeg, jeg synes bare ikke det er det voldsomste, men overhovedet kan forstås. Nej, du har, du har skrevet det der er langt værre. Ja, det har jeg. Og det, og det, og det vil jeg også gøre anden gange. Igen, politikere må have lov til at kritisere. Det gør de hele tiden også mig. Det er helt i orden. Det, der er problemet her, det er, og selvom Mikkel han sådan slår lidt hen og siger, at det ikke er så vigtigt, så er det jo en måde, som en minister kan forsøge at, at, at, at, at sådan påvirke det, der foregår i en virksomhed som staten, det her tilfælde, regeringen jo altså står for og driver. Det er da ikke sikkert, at Rasmus Jarlå går hen og siger til kulturministeren, så du min tweet, hvor du ikke godt sørger for et eller andet, når der bliver et bestyrelsesmedlem. Det er jo ikke det, jeg siger. Jeg siger, at han forsøger at udnytte sin magtposition til noget, han ikke burde. Jeg er jo ikke sikker på, at TV2's ledelse, daglige ledelse selvfølgelig ikke kunne drømme om at lade sig anfægte af det her, men ministeren forsøger. Man kan jo også vende om og sige, at det er måske den, den, den bedste livsforsikring, du nogensinde har fået, at du, du får den her kritik af, af Rasmus Jarlow, fordi nu kan de der hvert sætte for bestillingen. Ja, det kan man sige, men, men det, er jo ikke, det gør jo ikke ministerens forsøg på at udøve pression mindre. Nej, jeg skal bare forstå, hvad det er, du kritiserer, Jalov, og, og, og, og, og omfanget af, mm. at det, det, hvis det så er gældende ret, at det må han ikke. Betyder det, at ingen minister fra nu af må have nogen holdning til noget, der bliver sendt enten i Danmarks Radio eller TV2? Jo, det må de gerne, men de må ikke have lov til at sige... Vi vil gerne have lov til at redigere, hvem der har vært på programmet. Hvem der han, er deltager i programmet. Hvem der er inde som kommentator. Hvem der er gæst inde i programmet. Det er det, han gør her, fordi formuleringen er, det burde ikke ske i et format som Benzer. Ja, men det, altså. men efter, efter David, David, David, det er jo en, en generel betragtning om, hvad han synes. Altså, det svarer vel til, at hvis uh, Lars Lykke går ud og siger noget grimt om Ekstrabladet eller mm. forskellige andre. Ikke? Jeg, tror, jeg tror, der har faldet bemærkninger om også min kære medværds mm -hmm. uh, kritiske interviews uh, i forhold til diverse ministerer tidligere. Ikke? Det er jo sådan noget, der foregår hele tiden. Det er, hvis... sådan, det er jo det politikere gør, og han siger jo ikke du skal. føre. Altså... han siger efter hans mening ja, ja. mener han du gør det dårligt, de bedre hvis sådan I... herre Nej, det er ikke det han siger. Øh, altså her er forskellen jo altså hvis man har gøre med en ejer. Nu har jeg jo selv øh, været CEO i virksomheder hvor der er en ejer. Og hvis vi har en sådan en ejer der ejer 100%, så betyder selv det mindste lille pip for sådan en ejer at man lige skal tænke sig om, for det hvad kunne det betyde? Og det er derfor han siger det, fordi han ved, han har magten til at sige nogle bemærkninger her, så måske virker uskyldigt i øjeblikket, men som det er utrolig vigtigt, at man som medier, hvad enten det er TV2, hvis det er Danmarks Radio, eller for den sags skyld 24-7, utrolig vigtigt, at man siger hver gang, vi ser et lille bitte tegn på det her, så siger vi stop, det skal du ikke blande ind i. Der er en ting, jeg ikke forstår, David. Hvorfor lader du ikke bare det her fare? Altså lad os så lege, øh, mm -hmm. bare, bare for, for argumentets skyld, at du har ret. Mm -hmm. Jarlov burde ikke have sagt det her men kan du ikke se, at du gør dig også enormt sårbar? Altså, du, netop fordi du har den øh, fremfærd, du har, hvor du er skarp, øh, og du er polemisk, så, så, så svækker du jo også dig selv ved, lige så snart den vender den anden vej, og optræder som en sand mimose, ja, er, sådan kan det i hvert fald opfattes. Jo, jo, jo, jo. Hvis du havde ret i det, at jeg, at jeg hver eneste gang nogen kritiserede mig, øh, hoppede frem, og var fornærmet på den her måde, så kunne der være en pointe i det. Det er jeg ikke, som jeg har sagt tusind gange nu. Der er masser af politikere hele tiden, der kritiserer mig voldsomt. Et helt spinrap ind i partiet Venstre er sat til hver anden gang, jeg skriver en, en tweet og lægger et modsvar op, og det reagerer jeg jo ikke imod. Det her, det er fordi forskellen er, at det er en minister, der indgår i en regering, en kollektiv en regering, og derfor har I en større magt end andre, og jeg mener han konkret, selvom I betvivler det, så synes jeg, at der er tale om et konkret forsøg på at true mig ud af det program. Altså, han siger jo direkte, at jeg synes ikke, det gør noget godt for debatniveauet, at det burde ikke ske på format som bes mm -hmm. det, det er jo bare en subjektiv kendegivelse. Det synes han ikke, og det kan man vel også godt have lov til at fremsætte som minister. Jeg, jeg synes, at det er en kritisabel bemærkning, fordi han sidder med en magt, der er stor, når han sidder i en regering, øh, i en stat, hvor øh, staten ejer den pågældende TV-station. Man forsøger at udf øh, udføre en form for pression, Det bør stoppes hver eneste gang, det dukker frem. Har du talt med TV2 om det her udfald fra øh, Jallo? Nej. Har du talt med TV2 om, at du indimellem øh, er rimelig kontant i dine udmeldinger? Altså for eksempel den her med, at minister navngivet minister ikke er den skarpeste kniv i skuffen? Altså nu skriver Jarlow jo her i forlængelse af hans tweet her, at han får lov til at sige, altså mig, jeg får lov til at sige hvad som helst, uden at blive udfordret i bedsevisserne. Tag det der konkrete program, og det konkrete tweet. I programmet i fredags, der bliver jeg utryggeligt udfordret. Verden, lad os sørge starter med at spørge, er det her polemisk, eller er det udtryk for en politisk analyse. Så jeg bliver jo udfordret på det i programmet, men nej, der er ingen TV2 redaktør der er henvendt sig til mig og sagt nogensinde at du skal lige dæmpe der lidt der eller lad være med at sige. Men, men, men David hvorfor er det egentlig nødvendigt at skrive om en udnævnte minister at han er dum? Øh, i det her tilfælde ikke den skarpeste kniv i skuffen, fordi det mener jeg. Og, og det gør jeg jo fordi at der er konkrete eksempler hvor jeg mener at Rasmus Jarlov har sagt ting der var meget dumme. Lad mig give et eksempel. Han sagde på et tidspunkt at Danmark ville være et bedre land, hvis ikke der var muslimer i landet. Så siger jeg til ham, tænker du på Nasser Carter, en af de andre seks medlemmer af Folketinget, for øhm, de konservative, som et eksempel. Et andet eksempel er hans, hans diskussion om kvinder, hvor han siger, at kvinder de vil gerne have, have, have en mand, som de kan se op til. Altså, han siger sådan nogle ting, som jeg objektivt set opfatter som dumme bemærkninger, og der er mange flere af dem, og dem har jeg gentagne gange skrevet om i løbet af det sidste år. Han også øh, slået tilbage på mig, uden jeg har været fornærmet over det. Men, men der så er den danske grundlov jo så øh, henriven, at det har du lov til at sige. Øh, burde der så ikke være en lignende ret for Rasmus Jarlow til at sige, hvad det sådan, der passer ham? Han har lov til at sige lige, hvad han vil, men han har ikke lov til som minister at komme med forslag til øh, en virksomhed, som staten ejer, om at jeg bør deltage eller ikke deltage i programmet. Tak fordi du kom, David Trass for anden gang i dette program. Og det var alt, hvad vi havde for Q&A i dag. Vi er som nævnt tilbage igen efter vores fem ugers sommerferiepause den 7. august. Hvad der præcis kommer til at fylde tidsrummet, hvor Q&A normalt ligger i sommerferien, det vides ikke endnu. Puslespillet er stadig ved at blive lagt. Men vi ved, at Claus er klokken 10 på næste mandag deputerer med sommerprogrammet Rieskjæres Revolution. Og fra kl. 10 til så kan man høre sommerprogrammet Madame Blå med Berlinskes maj Maria Nielsen. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Tak fordi du lyttede med. Og god sommer.